Yəhya 4-cü fəsil Fariseylər İsanın özünə Yəhyadan daha çox şagird toplayıb vəftiz elədiyi barədə eşitdilər. Əslində İsanın özü deyil, şagirdləri vəftiz eləyirdi. İsa bundan xəbər tutan kimi Yahudiyanı tərk edib Qalileyə qayıtdı. Onun yolu Samariyadan keçirdi. O, Yagubun öz oğlu Yusufə verdiyi torpağa yaxın olan Samarianın sihar adlanan şəhərinə gəldi. Yagubun quysu ordu idi. Yol İsanı yorduğu üçün quyunun yanında oturdu. Altıncı saat radiləri idi. Samarianı bir qadın quyudan su çəkməyə gəldi. İsa ona, Mənə su verikim, dedi. Çünki şagirdləri yemək almaq üçün şəhərə getmişdi. Samaryalı qadın ona dedi, Sən bir yahudisən, mənsə Samaryalı bir qadın. Sən necə məndən su istəyə bilərsən? Çünki yahudilər Samaryallarla ünsiyyət etmir. İsa ona cavab verdi, Əgər sən Allahın bəxşişini və mənə su vericim deyənin kim olduğunu bilsəydin, Özün ondan su istəyərdi. O da sənə həyat suyu verərdi. Qadın ona dedi, Ağa, su çəkmək üçün bir qabın yox. Quyu da dərindir. Bəs o həyat suyunu hardan götürəcəksən? Məyərsən bu qoyunu bizə verən, oğulları və mal qarası ilə buradan su içən atamız Yağubdan da üstün İsa ona cavab verdi, Bu sudan içən hər kəs yenə susiyar. Amma mənim ona verəcəyim sudan kim işsə, heç vaxt susamaz. Lakin ona verəcəyim su onun daxilində əbədi həyat verən bir su qaynağına çevriləcək. Qadın ona dedi, Ağa, bu suyu mənə ver ki, mən heç vaxt susamıyım və su çəkmək üçün bıra gəlməyim. İsa qadına, Ged, ərini çağır və bura gəl. Dedi. Qadın da ona, Ərim yoxdur. Söylədi. İsa ona dedi, Ərim yoxdur deməklə düz söylədin. Çünki beş kişin olub, indi səninlə yaşayan da ərin deyil. Sən bunu düz söylədin. Qadın ona dedi, Ağa, görürəm ki, sən peyğəmbərsən. Bizim ata-babalarımız bu dağda ibadət elirdi. Amma siz deyirsiniz ki, ibadət eləmək üçün lazımı yer Yerusəlimdədir. İsa ona dedi, Ey qadın, mənə inan, artıq o zaman yetişir ki, ataya nə bu dağda, nə də Yerusəlimdə ibadət edəcəksiniz. Siz bilmədiyinizə ibadət edirsiniz. Bizsə bildiyimizə ibadət edirik, çünki xilas yəhudilərdən gəlir. Amma o zaman gəlir və artıq gəlib ki, həqiqi ibadət edənlər ataya ruhda və həqiqətdə ibadət etsin. Ata da özünə belə ibadət edənlər axtarır. Allah ruhdur və ona ibadət edənlər ruhda və həqiqətdə ibadət etməlidir. Qadın ona dedi, Bilirəm ki, məhsih deyilən, məhs olunmuş şəxs gələcək və gələndə bizə hər şey bildirəcək. İsa ona dedi, Səninlə danışan odur, o mənəm. Bu arada İsa'nın şagirdləri gəldilər və onun bir qadınla söhbət eləməsinə heyrətləndilər. Hansaq heç birin nə istəyirsən yahud niyə o qadınla danışırsan demədi. Bu zaman qadın səhəngini yerə qoydu və şəhərə gedib adamlara dedi: "Gəlin, etdiyim bütün əməlləri mənə söyləyən adamı görün. Bəlkə elə məsih odur." Adamlar da şəhərdən çıxıb İhsanın yanına gəldilər. Bu arada şagirdlər: "Rəbbi, yeməyi deyə ondan xaiş etdilər. Lakin İsa olaraq dedi, Məndə elə yemək var ki, siz ondan xəbərsizsiniz. Onda şagirdlər, Görəsən, kimsə ona yemək gətirdi? deyə bir-birindən soruşdular. İsa olaraq dedi, Mənim yeməyim məni göndərənin iradəsini yerinə yetirmək, onun işini tamamlamaqdır. Siz biçinə dörd ay qalıb demirsinizmi? Budur. Mən sizə deyirəm, başınızı qaldırıb tarlalara baxın. Məhsul bar verib, biçilməyə hazırdır. Əkən də, biçən də birlikdə sevinsin deyə, indi biçinci zəhmət haqqı alır və əbədi həyat üçün məhsul toplayır. Bu işlə bağlı biri əkər, biri biçər ifadəsi doğru deyilib. Mən sizi zəhmətini çəkmədiyiniz bir məhsulu biçməyə göndərdim. Başqaları zəhmət çəkdi, sizsə onların zəhmətindən bəhrələndiniz. Etdiyim bütün əməlləri mənə söylədi deyə şəhadət edən qadının sözünə görə, o şəhərdən olan Samarialların bir çoxu İsaya iman etdi. Sonra Samariallar i̇sa yanına gəlib ondan xaiş etdilər ki, onların yanında qalsın. İsa da iki gün orada qaldı. Daha çox adam da İsa'nın sözünə görə iman etdi. Onlar qadına deyirdi, Biz artıq sənin sözlərinə görə iman eləmirik. Elə özümüz də eşidib bildik ki, həqiqətən dünyanın xilaskarı budur. İsa iki gündən sonra oranı tərk edib Qaliliyyə tərəf yola düşdü. Çünki Peyğəmbərin öz yurdunda hörməti olmadığı barədə İsa özü bir vaxt şəhadət etmişdi. İndi Qalileiyə gələndə Qalileiyallar onu qəbul etdi. Çünki onlar da bayram zamanı Yerisəlimə gəlib, onun orada etdiyi hər şeyi görmüşdülər. Beləcə İsa suyu şərəba çevirdiyi Qalileiyanın qanəkəndinə yenə gəldi. Kefernahumda hökumdarın bir məmuru vardı. Onun oğlu xəstələnmişdi. O, İsanın Yahudiyadan Qəliliyəyə gəldiyini eşidib yanına getdi və ondan xaiş elədi ki, gəlib oğlunu sağatsın. Çünki oğlu ölüm ayağındaydı. Onda İsa ona dedi, Siz əlamətlər və xarikələr görməyincə iman etməyəcəksiniz. Hökumdarın məmuru ona dedi, Ağa, uşağım ölməzdən qabaq ki İsa ona Get, oğlun sağ salamatdır dedi O adam da İsa'nın sözünə inanıb getdi Evə gələrkən qulları onu qarşılayaraq Oğlunun sağ salamat olduğunu söylədilər Oğlunun nə vaxt yaxşılaşdığını qullarından soruşdu Onlar da dedi Dünən 7-ci saatda qızdırması düşdü O zaman ata başa düşdü ki İsa elə həmin vaxt ona oğlun sağ demişdi. Onda özü də bütün ev ahlısı da İsa'ya iman etdi. Bu İsanın göstərdiyi ikinci əlamət idi. Onu Yehudeyadan Qaliliyə gələndə etmişdi.